Adjátok a dalai láma kezébe a hatalmat! Akkoriban hangzottak el először olyan vélemények, amelyek a dalai láma idő előtti nagykorúsítását követelték. E nehéz időkben egy fiatal és szuverenitásában érinthetetlen uralkodót akartak látni a trónon. A régens és köre a korruptsága miatt már nagyon népszerűtlen volt, és így alkalmatlan arra, hogy támaszva és példaképe legyen a népnek a háborús időkben. Ugyasmi történt ezekben a napokban, ami Lászában még sohasem fordult elő. Egy reggel farragaszok jelentek meg a Norbulinkához vezető falán ezzel a szöveggel. Adjátok a dalai láma kezébe a hatalmat. Indoklásként a régens kegyencei elleni vádak egész sora következett, akiknek súlyos hibákat vetettek a szemükre. A legközelebbi együtt létünkkor természetesen szóba kerültek ezek a farragaszok. Fivérétől már hallott a dologról. Azt gyanították, hogy a szerai kolostor szerzetesei a tettesek. A dalai láma egyáltalán nem örült ennek a fordulatnak, mert még nem érezte magát elég éretnek ahhoz, hogy megbírkózzék egy ilyen nagy feladattal. Tudta, hogy még sokat kell tanulnia. Így nem tulajdonított nagy jelentőséget a farragaszoknak, fontosabb volt neki a tanulás. A legnagyobb gondja az volt, vajon kiállná-e a nyugati országokban az összehasonlítást az ottani hasonló korú tanulókkal, vagy csak elmaradott tibetinek tartanák őt. Biztosítottam arról, hogy átlagon felül intelligens, és a többieket könnyűszerrel behozná. Nem csak a dalai lámának voltak ilyen kisebbségi érzései, a tibetiek beszélgetés közben gyakran mondogatták, mi nem tudunk semmit, mi olyan buták vagyunk. Ám de már önmagában az, hogy ezt mondták, az ellenkezőjét bizonyította. Egyáltalán nem voltak korlátoltak, csupán összetévesztették a tájékozottságot az intelligenciával. Az indiai képviselet segítségével sikerült igazi játékfilmeket szerezni a mozinknak. Gazdagítani akartam ezzel a műsorunkat, és örömöt akartam szerezni a dalai lámának. Elsőnek az ötödik herriket hoztam el, és kíváncsian vártam, hogyan fogadja majd a fiatalisten király. Az apátjainak is megengedte, hogy megnézzék a filmet, és amikor sötét lett, még a kertészek is szakácsok is belopóztak. A közönség a szőnyegen guggolt a nézőtér padlóján, csak a dalai láma és én ültünk a lépcsőn, amely a gépekhez vezetett. Végig fordítottam neki a szöveget, és igyekeztem a kérdéseire válaszolni. Jó, hogy felkészültem erre, mert egyáltalán nem volt egyszerű feladat egy németnek Shakespeare-t tibetire fordítani. A szerelmi jeleneteknél a hallgatóság meglehetősen zavarba jött, és amikor kettesben újra megnéztük a filmet, ezt a részt kihagytam. Kundün el volt ragadtatva a filmtől, mert nagyon érdekelte a nagy emberek élete. Nem csak az uralkodók, hanem a híres hadvezérek és feltalálók is felkeltették a kíváncsiságát, és újra meg újra hallani akart a tetteikről. Többször is megnézett egy dokumentumfilmet Mahatma Gandiról, akit Tibetben nagyon tiszteltek. Kellemes meglepetésként ért, hogy milyen jó ízlése van. Amikor egyszer a filmeket rendeztük, kirostált minden komikus vagy tisztán szórakoztató filmet, és arra kért, hogy cseréljem ki őket. Legjobban az oktató, háborús és kultúrfilmeket szerette. Egyszer azt hittem, hogy egy szép lovas filmmel örömet szerzek neki, de meg kellett állapítanom, hogy nem érdeklődött különösebben a lovak iránt. Furcsa, mondta, hogy az előző test, ez alatt a 13. dalai lámát értette, mennyire szerette a lovakat, és nekem nem sokat jelentenek. Inkább a Jeep motorját tanulmányozta, és új lejkáját szedte szét. De mégsem volt eléggé gyakorlat, mert a végeredmény az lett, hogy az enyémet kellett kölcsön adnom neki. Ebben az időben észrevehetően megnyúlt, és ahogy az lenni szokott, kisé félszegen és ügyetlenül mozgott. Emiatt egyszer lejtette a fénymérőjét. Olyan szerencsétlennek érezte magát ettől, mint egy szegény kisfiú, aki eltörte egyetlen játékát. Nekem kellett őt emlékeztetnem arra, hogy egy nagy birodalom uralkodója és annyi fénymérőt vehet magának, amennyit csak akar. Újra meg újra elcsodálkoztam a szerénységén. Bármelyik gazdag, kereskedő gyereke biztos a jobban el volt kényeztetve, mint ő, és kevesebb szolga vette körül, mint nem egy köznemest. Aszketikus és magányos életet élt. Sokszor például sem ennie, sem beszélnie nem volt szabad. Fivire lop számten az egyetlen, aki szórakoztathatta volna, Szellemileg távolról sem ért fel hozzá, noha idősebb volt. A dalai láma eleinte ragaszkodott ahhoz, hogy fivére is ott legyen az órákon, de lop számára kínos kötelezettséget jelentett, és minduntalan megkért, hogy mentsem ki kondünnél. Bevallotta, hogy a társalgásunkból alig ért valamit, és folyton az elalvással küzdködik. Ezzel szemben a kormányzati ügyekben jóval gyakorlatiasabb volt, és már most segítette öccsét hivatalos kötelezettségeiben. Kundün higgadtan fogadta fivére gyakori elmaradásait noha, mint megtudtam, korábban igen lobbanékony természetű volt. Mára már semmi sem maradt ebből a tulajdonságából, sőt, inkább túlságosan is megfontoltá és komolyá vált a korához képest. De ha nevetett, az gyermeki nyíltsággal tette, és mindig készen állt az ártatlan mókákra. Néha tréfából megboxolt és hébe-hóba ugratott is. Jó megfigyelő képességéről is tanúságot tett. Az volt például az egyik szokásom, hogy amikor nem tudtam valamire könnyen válaszolni, gondolkodás közben a tenyerembe támasztottam az államat. Amikor egyszer megint egy válasz nélkül maradt kérdéssel mentem haza, tréfásan megfenyegetett, is, így szólt, de holnap ne támaszd megint a fejed, Henrig, hanem mondj el nekem mindent pontosan. Bármilyen nyitott volt is kundün minden nyugati gondolatra, alkalmazkodnia kellett az évszázados hagyományokhoz. Minden holmi, amely a dalai láma háztartásából származott, felülmúlhatatlan gyógy és védőszernek számított a betegségek és a gonosz szellemek ellen. Mindig mindenki megostromolt azokért a süteményekért és gyümölcsökért, amelyeket őszentsége konyhájáról hoztam haza. A barátaimnak ezekkel az ajándékokkal tudtam a legnagyobb örömet szerezni, de ez még ártatlan dolog volt. Kevesebb megértéssel fogadtam azt, amikor az élő butha vizeletét itták. Maga a dalai láma is a fejét csúválta ezen, és nem szívesen vette, ha ezt kérték tőle. De egyedül nem tudott e szokásokkal szembeszállni, és nyilván nem is gondolkodott sokat ezen hiszen Indiában is mindennapos látvány, hogy az emberek a szent tehenek vizeletét isszák az utcán. Tudtam, milyen erősen reméli az ifjú király, hogy egyszer majd kivezeti népét a babonából. Mennyit álmodoztunk a jövőbeli reformokról, kész tervünk is volt már. Kis semleges államokból akartunk szakembereket hozni Tibetbe. Először is az iskolarendszert és az egészségügyi ellátást akartuk a segítségükkel kiépíteni, és ehhez belföldi szakembereket képezni. Auschneiternek szántok a legnagyobb feladatot, agrármérnökként egész életre szóló munkához jutott volna Tibetben. Ő maga nagyon lelkesedett ezekért az elképzelésekért, semmit sem kívánt jobban, mint hogy mindig itt dolgozhasson. Én az oktatás ügyel szerettem volna foglalkozni. De mindez még a jövő zenéje volt. Áfné elég előre látók voltunk ahhoz, hogy sem hiú reményeket tápláltunk volna a jövőt illetően. Elkerülhetetlennek látszott, hogy kína lerohanja tibetet. Akkor pedig nem lesz többé számunkra helyebben az országban, hiszen mi egyértelműen ennek a kis béke szerető népnek a függetlensége mellett álltunk ki.